Ухвалити рішення – значить просунутися вперед. Невирішені проблеми, відкладені справи мають властивість накопичуватися. Зрештою, ви або ігноруєте ці завали, або розрібаєте їх у поспіху, або викидаєте. У результаті кожна окрема проблема із цього стосу залишається невирішеною. Де тільки можна замініть підхід «Подумаю про це» на «Знайду рішення з цього питання». Накладіть на себе зобов'язання ухвалювати рішення – не чекайте, поки прийде досконале рішення. Ви зараз і рухайтеся далі. Вам треба потрапити в чіткий ритм ухвалення рішень. Ухвалюючи рішення за рішенням, ви берете розгін, створюєте інерцію руху та зміцнюєте свій моральний дух. Рішення – це прогрес. Кожне ухвалене рішення – це глина у вашому фундаменті. Не вийде нічого спорудити на фундаменті з відкладених рішень. Натомість, коли рішення є, ви справді можете будувати далі. Відкладаючи ухвалення рішень у надії, що пізніше до вас прийде ідеальна відповідь, ви вчиняєте хибно. Не прийде. Сьогодні ви маєте ані трохи не менший шанс ухвалити чудове рішення, ніж завтра. Ось приклад із нашого досвіду. Упродовж тривалого часу ми зволікали із створенням партнерської програми для наших продуктів, оскільки ідеальне рішення здавалося занадто складним. Треба було автоматизувати розрахунки, розсилати чеки, вивчати податкове законодавство інших країн, для розрахунків з іноземними дилерами тощо. Але прорив стався в той момент, коли ми запитали себе, а що ми можемо зробити от просто зараз, щоб створити прийнятну систему? Відповідь прийшла одразу ж – платити дилерам за безготівковим розрахунком. Тож, ми так і вчинили. Якийсь час ми застосовували цей підхід, а згодом так і створили систему, яка дозволяє виплачувати готівку. Власне, мораль цієї історії така – вам не обов'язково жити доскону з ухваленим одного дня рішенням. Якщо ви зробите помилку, то завжди матимете змогу виправити її згодом. Хоч і як ретельно ви будете планувати, однак неминуче в чомусь напортачити, не погіршите стану справ, надто багато аналізуючи, відкладаючи ухвалення рішень ще до того, як ви взялися до справи. Тривалі проекти підривають моральний дух. Що довше ви готуєтеся розпочати справу, то менша ймовірність того, що ви її і запустите. Дайте справі старт, рухайтесь уперед і покажіть якийсь результат, поки ви не втратили мотивацію та наступальний порив.